Microfon este Preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea G001. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-mânc de cugeteri și meditații, asupra tuturor versetelor ale noului testament, al Domnului și mântuitorului nostru Isus Hristos. Dumnezeu a găsit cu cale să încredințeze aceste meditații priotului Niculiță să le pună în scris pentru noi, după aceea tot prin harul, ajutorul și bunătatea lui Dumnezeu, fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultat, sub forma unor lecțiunea 30 de minute, sunt practicabile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. În ceea ce privește lecțiunea de astăzi, o să introducem o metodă nouă. Se știe că începând cu lecțiunea precedentă 2C085 am pătruns în expunerea meditațiilor asupra epistolei lui Pavel către galateni. Și așa cum am spus rândul trecut și o să mă auziți din nou și astăzi, având în vedere că aici avem de-a face cu confruntarea legii cu Harul, am socotit de foarte mare necesitate câteva explicații preliminare a ceea ce este legea, ceea ce este Harul, compatibilitatea și incompatibilitatea lor, dacă am putea vorbi așa. Astfel că, după ce vom asculta un nou episod din lucrarea Cristinei Roy, vom avea rugăciunea, segmentul de cântare obișnuit și apoi vom asculta din nou, zic vom asculta din nou pentru cei care au ascultat lecțiunea precedentă, explicațiile asupra a ceea ce este Harul și Legea, așa cum le vom găsi în cadrul epistolei lui Pavel către Galateni. Haideți acum să trecem la episodul următor din cartea Cristinei Roi, Adevărata Fericire. Scena care a marcat încheierea episodului din lecțiunea precedentă ne-l prezenta pe Pavel plecat la pădure, iar Andrei era plecat la morar, avea o treabă cu morarul. Astăzi aflăm că la moară a ajuns și a găsit totul pustiu. Numai soția lui Iura ședea în camera din față și citea în carte de rugăciuni. Unde sunt toți ceilalți? A întrebat Andrei după salut. Ei, Iura a plecat pentru cereale în Valea Toplova, tata a ieșit puțin în grădină și emri hoinerește cine știe unde cu ceilalți tineri. Și Daniș? Daniș nu s-a întors încă de la biserică, a rămas probabil la Cârciumă. Oh, chiar așa? Zise Andrei uimit. Nu obișnuia să se ducă la Cârciumă. Numai când și când se duce, foarte rar, da? Ce să facă el cu asemenea nevastă? Ea o trăvește viața," îi zise Iura. Ce-i face oare?" întrebă neîncrezător tânărul. El își imagină fața frumoasă și palidă a soției lui Daniș și îi se părea imposibil ca ea să poată face cuiva viața grea. Ce-i face?" Ei, hey, spune și tu cum ți-ar place dacă ai avea o soție care pleacă în fiecare seară de acasă și nu se întoarce până la miezul nopții Iudca pleacă de acasă, vrei să zici? Dar unde? Ei, hey, hey, la fratele ei, ăsta nu mai umblă cu lucruri curate, precis că a vrăjit-o Îți spun că ea este o bucată de lemn, poți vorbi ce vrei, ea doar zâmbește și nu răspunde nimic și dacă i-a intrat în cap că ceva anume este păcat, are ea motiv că mâine vrem să coacem pâine, zice Nu, Duminica nu este voie să se lucreze. Lui Iora i-a spus că păcătuiește dacă macină Duminica. Da, chiar și pe tata l-a rugat să nu vândă vițelul Duminica și el nu l-a vândut și vrea să te întrebe pe tine dacă nu vrei să-l cumperi, că este un animal frumos și ar fi păcat să ajungă la abator. Ei, uite așa este ea. Ne supără de dimineață până seara, chiar și pe betca ca mea mi-o strică. Fetița este nebunită după ea, ce spune mătușa Iud ca este sfânt. Daniș este supărat că au loc mereu asemenea certuri în casă. Este adevărat că o ține din scurt, dar azi dimineața a certat-o și el când ea ne-a întrebat de ce ne mai ducem la casa lui Dumnezeu dacă nu vrem să-L servim pe Dumnezeu acasă. Oare suntem cumva păgâni? Oare numai mai el servește împreună cu fratele ei, care și-a vândut credința și sufletul? Hmm. Dar la ce credință a trecut el? întreba Andrei gânditor. Asta o știe diavolul. El spune că este la fel de evanghelic ca și noi, dar asta s o creadă toți dracii dacă el trăiește altfel ca ceilalți oameni. A venit vreodată la voi? N-a mai fost de multă vreme la noi. Numai să mi-apară înaintea ochilor, fățarnicul! Apariția morarului le întrerupse discuția. El zise bun venitul asfetului, îl conduse imediat în graj și-i arătă vițelul. L-aș lua, zise Andrei, pentru că e un animal frumos, dar tocmai acum n-am bani și nu pot vinde nimic. Vitele noastre trag bine, dar numai la anul o să le vând pe amândouă. Și acum avem alte cheltuieli. Pavel vrea să pună podea în cameră. Nu puteți să ne recomandați pe cineva care să o pună? Ei, Pavel este deja un mare domn, râse morarul disprețuitor. Oare ce-ar spune Toma Murtinov, bunicul vostru care purta vara și iarna o singură pereche de pantaloni, iar cizme doar în zilele importante de sărbătoare, dacă ar afla că nepotul său vrea să aibă podea în cameră ca să nu-i fie frig? Andrei se înroșit. Nici lui nu-i trebuia podea, de fapt, dar nu putea îngădui ca cineva să-și bată joc de fratele său și, cel puțin, nu acest gârie brânză. Știți, zise el, bunicul meu nu a plecat niciodată de la munte și, dacă ar fi băut mai puțin, ar fi avut cu ce să-și cumpere haine și încălțăminte așa cum se cuvine. Și apoi, Pavel nu va veni la dumneavoastră ca să împrumute bani? Dacă vrea să aibă podea în casă, cine are dreptul să se amestece?" Dacă ar hoinări noaptea așa cum face Imrihal dumneavoastră, precis că nici averea noastră, nici a dumneavoastră nu i-ar ajunge. Morarului îi venea să strănute, și de aceea n-a avut timp să înjure, deși era tare supărat că Andrei Murtinov îi reproșa viața destrăbalată a fiului său. Ei, fiecare după cum îi place, zise el, ștergându-și nasul. Mai întrebat cine v-ar putea pune podeaua? Ei bine, mă gândesc la Trunovski, el nu locuiește departe și are îndepozit multe scânduri. O să-i supere și pe ei cu ocazia asta, gândim Morarul. Nu o să scape fără să le reproșeze păcatele. Ce față o să facă mândru Pavel când o să audă? Morarul fusese în tinerețea lui la fel de ușurate ca și fiul său Imrich și nu nega lucrul acesta. Știi ceva?" zise el pe când traversau grădina. Aveți o fată drăguță la voi în casă, ați putea să-i o dați lui. Alminter este un om așezat, iar la ban nu se uită un sfânt ca el, așa cum e Trunovski. Apoi puteți să ne invitați la nuntă. Ei, ce te uiți așa la mine de parcă ți s-ar fi necat corăbiile?" râse morarul. Oare nu te-ai gândit deloc când ai crescut fata că azi mâine va trebui să o măriți? Fii gata, cine intră în horă trebuie să și joace." Până atunci, mai trece destul timp. Andrei își dădu capul pe spate și nu o să aibă nimeni parte să vadă că o dau cuiva pe Iudca. Îi merge bine la noi, ea este încă tânără și n-are motive să plece cine știe unde. Așa zice astăzi, îl atâță morarul, dar în scurtă vreme o să vă căsătoriți amândoi și nevestele voastre nu vor putea să o aibă în casă, încă nici nu o să vă lase să-i dați o zestre. De aceea, Andrei, Primește sfatul meu bun și dă-o primului care o cere și care este o partidă bună înainte de a te însura tu. De multă vreme plecase Andrei de la moară, de mult timp tot urca culmea Murtin, dar tot îi răsuna un ureche cuvintele bătrânului morar. Cu cât se gândea mai mult la ele, cu atât trebuia să-i dea dreptate. Ilenca nu era sora lui și dacă s-ar însura amândoi, iar soțiile lor se vor purta urât cu Ilenca, cum va fi? Dar ei nici nu se gândeau la căsătorie și apoi nici Lenca nu era obligată să se mărite. Dar gândul acesta era ca un foc. Dacă ar veni acum cineva care să în căsătorie și ar vrea să se ducă după el, ar avea el vreun drept să o oprească? Își imagină dintr-o dată nunta ei. Ilenca în rochie de mireasă, lângă ea mirele, ea se duce la altar și pleacă de acolo, dar nu se mai întoarce în casa de sub culmea Murtin, ci departe, într-o casă străină, și niciodată nu va mai reveni în casa lui. Ah! se apucă Andrei cu mâine de cap. Ce mi-a spus bătrânul? Cred că n-ați supraviețui unui lucru ca ăsta. Ei, și de ce să ajung până acolo? Să văd eu cum vine unul și o duce de aici ca să se bucure de ea toată viața lui? Oare nu pot lua și eu un căsătorie? Oare am ocrotit-o, am crescut-o, am învățat-o pentru un străin? Ce, nu am și eu nevoie de o gospodină, pentru că mătușa este deja în vârstă și atunci nu mi-ar dispărea dintr-o dată toate grijurile? Ilenca va fi a mea și numai a mea. Voi avea o soție cum nu este alta pe pământ, iar cea a lui Pavel nici nu se va mai putea compara cu ea. Ilenca nu va mai trebui să audă cearta unei soacre sau cumnaterele, O să trăim ca Adam și Evan în paradis." Cum de nu mi-a trecut mai demult prin minte ce mi-a spus bătrânul astăzi?" E bine totuși că m-am dus la el. O să-i dovedesc că a fost ultima oară când și-a făcut griji pentru Ilenca noastră." Da, cine intră în horă trebuie să-și joace. Eu am crescut-o, este echitabil și drept ca să mă îngrijesc de ea până la moarte." Mi-ar plăcea să o port pe palme, atât de mult iubesc eu această fată. Ah, și ce frumos o să fie când va deveni soția mea." Andrei nu dădu atenție faptului că urca drumul abrupt cu repeziciune și nici că gâfăia și era plin de transpirație. El urca tot mai repede. zării de departe cireșul sălbatic, dar sub el nu era încă nimeni. Oh! am sosit primul," gândi el bucuros. De fapt, îl umplea de bucurie tot ce era pe lume, munții cu pajiștile verzi și înflorite, cerul albastru fără nori, apa care curgea pe lângă picioarele lui și răspândea o răcoare plăcută. De undeva departe de el se auzea cântecul femeilor care culegeau fragii. Acesta sunat răgănat și nostalgic cu aceste cuvinte, de nu vrei să fie a mea, atunci al pe-al meu frățior, dar în casă să te am, mi-e dor iubita mea mielușea. De nu voi fi a ta, pe fratele tău nu-l voi lua și deci niciodată nu voi fi în casa voastră." Andrei ascultă și se atât de ciudat, de nu i-ar fi fost rușine, ar fi zbugnit în plâns. Ce cântec trist!" gândi el și ce nostalgic sună în pădure." De undeva răsună dintr-o dată o voce feminină ascuțită, cântând și numai nostalgic. Nu ne opriți, nu ne opriți, lăsați să fim fericiți, și noi ne iubim și să ne luăm voim. Da, da, zise aprobator Andrei și venea să cânte și el. Deodată se auziră pași prin desiși. Inima lui Andrei bătea valnic. Venea Ilenca aduc în câte o cană plină în ambele mâini, cu obreagi îmbujoraci, strălucind de fericire, mai frumoasă ca niciodată. În spatele ei mergea Pavel cu pușca pe umăr, gânditor, ca unul care s-a trezit dintr-un vis frumos din care ar fi vrut să nu se mai trezească. Îl văzură pe Andrei, își grăbirea pașii și aduseră frumoasele frăguțe dulci pe care le culeseseră. Elenca se așeză lângă el și se uită la el cu încrederea unui copil fericit. Ea ținea cana, el mâncă. Pavel se așeză la picioarele lor, își puse alături pălăria și pușca și sprijinise capul de genunchiul fratelui său. Andrei simți că amândorul ale era drag de el, că erau recunoscători, că erau fericiți. Ei îi erau cei mai dragi oameni de pe pământ. El mângâie fruntea fratelui său. Andrei Lucrurile nu merg mai bine dincolo de munții noștri, zise Pavel. Ce mă interesează pe mine restul lumii? Aici este can paradis. Ei, vezi tu, zise Andrei bucuros, știam că ai să te obișnuiești și că nu o să mai doresc să fii în altă parte. În altă parte? Unde? Ați vrea să rămân aici pentru totdeauna. E cel mai bine în munții aceștia ai noștri. Povestirea aceasta va avea în final un sfârșit glorios, așa cum numai Dumnezeu știe să le facă pe toate bune, minunate și frumoase. Dar vom vedea în același timp de câte dureri și lupte ar fi fost cutiți băieții aceștia doi dacă ar fi învățat lecția, zice românul, să nu pui căruța înaintea boilor. Lecția despre care vorbesc aici este aceasta. Nu lăsa niciunul din simțurile tale trupești, firești, să fie antrenate înainte de a afla voia lui Dumnezeu cu privire la partenera sau partenerul tău de viață în căsnicie. Ia aminte, dragul meu tânăr și tânără! Doamne Dumnezeu le Ceresc, te rugăm să ne ajuți să luăm aminte la toate învățăturile pe care ni le dai, chiar și prin relatarea acestei povestiri, Binecuvântează, te rugăm, ascultarea mesajului care urmează, ajută-ne să ne încredem mai mult în tine, să așteptăm toate de la tine și să le punem la rând, să lăsăm, Doamne, pentru că vorbim de subiectul căsătoriei, să lăsăm să avem parte de toate plăcerile trupești după ce mai întâi am aflat voia ta, cu privire la partenerul de căsătorie și dorim aceasta pentru ca numele tău să se slăvească din plin și cu prilejul căsătoriei celor care sunt candidați la căsătorie și să aibă parte de ceea ce le-ai făgăduit un colț de rai încă de aici, de pe pământ și apoi fericire împreună cu tine pentru toți vecii. Amin. Nu poți merge dintr-o dată, sus și jos sunteți și jos, că viața ți-a stătoată, ca stotărui plop toate toate, lui, lui Hristos. Iată-ne, iubiți ascultători, acum la începutul meditației asupra unei noi cărți a Noului Testament, a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, este vorba despre epistola lui Pavel scrisă creștinilor galateni. Având în vedere că epistola aceasta se ocupă prin excelență cu deosebirea izbitoare dintre har și lege, vom dedica gândurile care urmează unor explicații după lumina pe care o avem între ceea ce este Harul și Legea, așa cum le găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Astfel, având în vedere că epistola lui Pavel către Galaten se ocupă prin excelență cu contrastul izbitor dintre Lege și Har, haideți să definim puțin ce este Harul în sine prin contrast cu Legea ca să știm cum să urmărim toate meditațiile asupra acestei epistole. Vom începe prin a aduce trei versete din Scriptură, care arată cum nu se poate mai bine diferența dintre har și lege, ca să știm cum să ne raportăm la ele. Să luăm aminte la următoarele trei versete pline de lumină. Primul este Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 17. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Să luăm seama la citire, iubiți ascultători. Legea a fost dată. Omul nu a dorit niciodată legea lui Dumnezeu. Ea a fost dată... Din pricina păcatului, sau dacă este vorba să folosim exact terminologia Bibliei, o să spunem, așa cum scrie la Galateni 3, cu versetul 19... Din pricina călcărilor de lege, așa cum un comandant de arme dă ordine. Harul și adevărul care au venit prin Isus Hristos nu înseamnă două lucruri, ci numai unul, și anume, descoperirea lui Dumnezeu. Pentru că atât harul cât și adevărul sunt Dumnezeu. Harul, deci, a fost dinaintea omului, el nu a fost un răspuns la păcatul omului. Harul, ca și viața, ca și dragostea, nu a fost creat, ci el era în Hristos și va fi în el și după ce nu va mai fi păcat, adică în vecii vecilor. Pe urmă la Galateni, la capitolul 5 cu versetul 4, vom ajunge la meditația aceea și vom vedea, dar o aducem acum în lumină. Voi, spune cuvântul aici, voi care voi să fiți socotiți nepriheniți prin lege, v-ați despărți de Hristos. Ați căzut din har. Să luăm aminte că încercarea de a ține legea înseamnă despărțire de Hristos. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Nu este al meu, nu este al unei denominațiuni religioase. Este cuvântul sfânt al Dumnezeului din ceruri. Cine vrea să fie socotit, neprihenit prin lege, nu are nicio nădejde am împreună cu Hristos. Este căzut din har, din Hristos. Hristos este harul întrupat, așa cum ne arată cuvântul, ori cu legea, ori cu Hristos, împlinind legea, așa cum o să explic imediat după ce aduc și al treilea verset. Al treilea verset pe care vreau să-l aduc în față este Luca 16, cu 16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea dă năvală. Deci, legea și prorocii au ținut, înseamnă că nu mai țin, până la Ioan. De atunci încoace, este Harul, este Evanghelia adusă de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Am vorbit mai înainte despre împlinind legea cu Hristos. Păi cum vine asta? Uitați, ca să înțelegem cum vine asta, trebuie să citim cu atenție la Matei, capitolul 5, o serie de versete, ca să aflăm de acolo cu uimire că în Hristos împlinim nu numai legea, ci mult mai mult decât legea. Și o să vedem că în împărăția lui Dumnezeu nu poți intra simplu ținând legea Vechiului Testament, deoarece legea Noului Testament Harul Domnului Isus Hristos este mult mai pretențioasă decât cea veche. Avem aici la Matei capitolul 5, începând cu versetul 20, am să citesc o serie de versete. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun, zice Domnul Isus: oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Luați aminte, dacă în Vechiul Testament aveai voie să te mâni. Acum, în Noul Testament, n-ai voie nici să te mâni. Pe urmă, la versetul 27, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu preacurvești? Dar eu vă spun, zice Iisus, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui. Putem să vedem aici că pretențiile Harului sunt cu mult mai înalte decât ale legii. În Vechiul Testament erai vinovat de preacurvie dacă o să vârșai practic, pe când în Noul Testament n-ai voie nici să te uiți cu gândul la ea. Deci iată superioritatea Harului deasupra legii. Este făcută de așa o înălțime încât este imposibil de atins de orice faptă omenească în afară de Domnul Isus Hristos. La versetul 31. S-a zis iar, oricine-și va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că oricine-și lasă nevasta afară numai de pricene de curvie îi dă prile să prea curvească. Dacă, deci, în Vechiul Testament aveai voie să-ți lași nevasta pentru că așa vrăiai și să-i dai o carte de despărțire, în Noul Testament nu mai ai voie decât din pricene de prea curvie din partea partenerului. Iată superioritatea netă a Harului față de lege, imposibilitatea omului de a o atinge fără Har, fără puterea Domnului Isus Hristos. Pe urmă, la versetul 38, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Da, așa era în Vechiul Testament. Dar eu vă spun, zice Harul, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Ia uite aici ce mai standard extraordinar. În timp ce în Vechiul Testament aveai voie să-l pocnești pe cel care te-a pognit, aici n-ai voie nu numai să nu pocnești, ci trebuie să-i întorci și obrazul celălalt. La versetul 43 spune Domnul Isus ați auzit că s-a zis în Vechiul Testament, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmași. Dar eu vă spun, zice Domnul Isus, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupre și vă prigonesc. Iată deci cât de înalt este Harul. Harul înseamnă împlinirea legii plus un standard neînchipuit de mare, infinit de mare, de neatins. Și apoi Domnul Iisus conclude la versetul 48, voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Deci desăvârșirea se atinge numai prin Har, prin Iisus crucificat în Noul Testament și nici de cum în Vechiul Testament. Vechiul Testament erau niște măsuri destul de mici pe care poporul evreu n-a putut nici atât să le împlinească, pe când în Noul Testament există împlinirea tuturor acelor măsuri mici plus înălțimi amețitoare pe care omul nici nu le poate măcar visa. Iată deci de ce am spus împlinind legea cu Hristos. Hristos este împlinirea legii. Și acum, ca o încununare a acestor adevăruri comunicate de Domnul Isus în Matei, capitolul 5, la Romani 13, cu 10, spune, dragostea nu face rău lui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Abia în dragoste, care este Hristos în noi, putem împlini legea plus mult mai mult decât atât. Așadar, epistola lui Pavel către Galateni se va ocupa tocmai de lămurirea acestor adevăruri că legea este împlinită în Hristos și dacă vrei să rămâi cu legea Vechiului Testament ești despărțit de Hristos. Numai în Hristos împlinești legea Vechiului Testament plus acel, dar eu vă spun, ridicarea standardului până la desăvârșirea lui Dumnezeu. Ca să ajungi să fii desăvârșit, așa cum ne poruncește Hristos, nu se poate decât prin Hristos, care a împlinit legea Vechiului Testament, plus cerințele lui Dumnezeu. În Hristos abia ajungem desăvârșiți, pentru că numai Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În Hristos, deci, și numai în El, care este Harul întruchipat, putem împlini cerința porunca lui Dumnezeu de a fi desăvârșiți, deoarece Hristos este făcut de Dumnezeu pentru noi, așa cum scrie la 1 Corinteni 1 cu 30, Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Amin. Eu sunt calea, adevărul și viața Spune Domnul Isus Hristos la Ioan capitolul 14 versetul 6 și apoi completează Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine și apoi urmează punct. Nu se poate ajunge la Tatăl prin lege și prin nici un alt mijloc omenesc iar cei care vor să fie socotiți, nepriheniți prin lege, sunt despărțiți de Hristos, cum spune Galaten 5.4, au căzut din har. Și dacă ești căzut înlăturat din Hristos, nu poți să ai parte cu Dumnezeu. Cei care rămân în Hristos împlinesc cu adevărat legea Vechiului Testament și apoi legea săvârșirii, pentru că Hristos, fiind Fiul lui Dumnezeu, este pentru noi făcut de Dumnezeu sfințire și răscumpărare. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ține-ne ochii, te rugăm la Harul Tău, care este darul pe care ni l-ai făcut în Domnul Isus Hristos, împlinirea legii Vechiului Testament, dar mult mai mult decât aceasta, este împlinirea desăvârșirii tale dumnezeiești divine în noi, prin el și din pricina lui, pentru slava ta veșnică. Amin.